«А другий – Товстун!» – вгомовувався Бородань. «Ви тільки погляньте на нього. Знаєте, хто це? Лорд Бітлшем, один із найбільших лиходіїв. Що він робив усе своє життя, окрім того, що набивав собі черво з ранку до вечора? Його бог – це його шлунок, і лише цьому богові він приносить жертви чотири рази на день». Якщо розпороти йому зараз черво, там знайдеться достатньо їжі, щоб прогодувати десяток робітничих сімей протягом тижня. Оце справді непогано сказано, зауважив я, але старий, схоже, не поділяв моєї думки. Він почервонів і забулькотів, як закипаючий чайник. «Ходімо звідси, містер Вустер», – сказав він. «Я завжди був і залишаюся за свободу слова» але категорично не бажаю слухати грубу лайку. І ми мовчки, але з гідністю пішли. А цей тип продовжував кричати нам услід слід все нові образливі зауваження. Я почувався страшенно незручно. Наступного дня я зайшов у клуб і у курильній зустрів Бінго. «Привіт, Бінго!» – сказав я і підсів до нього переповнений найтеплішими почуттями. Я був щиро радий бачити цього дурника. Ну як ти? Перебиваюсь помалу. Вчора бачив твого дядька. Широчезна усмішка розділила обличчя Бінго на дві нерівні частини. Я знаю, що ти з ним зустрічався, неробо. Що ж, сідай, старий, попий крові. Ну що нового паразита з числа панівних класів? Господи, але ж тебе там не було. А ось і був. «Я тебе не бачив!» «Бачив, просто не впізнав. Мене ховала розкішна рослинність». «Рослинність?» «Борода, мій друже. Я за нею недешево заплатив, але вона того варта. З цією бородою я стаю абсолютно невпізнаваним. Неприємно, звісно, що в бороді застряють хлібні крихти і інше, але нічого не поробиш». Я здивовано на нього витріщився. «Нічого не розумію. Це довга історія. Замов собі Мартіня або стаканчик крові з содовою, і я тобі все розповім. Але спочатку скажи мені, тільки чесно, бачив ти коли-небудь гарнішу дівчину?» І жестом фокусника, який дістає кролика з капелюха, він нізвідки витягнув фотографію і помахав нею перед моїм носом. Я встиг розгледіти лише широко розплющені очі і усмішку, яка показувала більше зубів, ніж людині потрібно у повсякденному житті. «Боже, милосердний!» – сказав я. «Ти що, знову закохався?» Я помітив, що мої слова його зачепили. «Що значить знову?» За найскромнішими підрахунками, з весни ти був закоханий щонайменше шість разів, а зараз лише липень. Спочатку офіціантка, потім Гонорія Глосоп, потім... Фу, я б навіть сказав тю. Що значать усі ці дівчата? Не більше, ніж хвилини захоплення. Цього разу йдеться про справжнє почуття. Ну і де ти з нею познайомився? На даху автобуса. Її звати Шарлота Корде Роботем. О, господи! Вона в цьому не винна, бідолашка. Так її охрестив батько, він прихильник революції, а та, справжня Шарлота Корде, займалася, виявляється, тим, що заколювала тиранів у ванні, за що її слід любити і поважати. Берті, ти обов'язково маєш познайомитися зі старим Роуботтемом. Чудовий старий, мріє перерізати всіх буржуїв, пограбувати парк Лейн і випустити кишки аристократії. Цілком справедливе бажання, чи не так? Але повернемося до Шарлоти. Ми опинилися разом на даху автобуса. Раптово пішов дощ. Я запропонував їй свою парасольку. Ми трохи поговорили про те, про се. Я закохався в неї, дізнався, де вона живе, а через кілька днів купив фальшиву бороду і почав знайомитися з її родиною. Але до чого тут борода? Ще в автобусі вона розповіла мені про свого батька, і я зрозумів, що якщо я хочу здобути його прихильність, мені потрібно вступити в цю кляту червону зарю. А якщо доведеться виголошувати викривальні промови в парку, де в будь-який момент можу зустріти когось із знайомих, необхідне маскування. Ну я й купив бороду.